Na, jó estét mindenkinek! Lapozz velem a hatodik fejezetbe, a Mózes első könyvében. És kezdjük is el, és lapozzunk bele, és olvassuk el az első nyolc verset itt a hatodik fejezetben. Történt pedig, hogy amikor az emberek kezdtek elszaporodni a földön, és lányaik születtek, látták az Isten fiak, hogy szívek. Az emberek leányai, és ezért feleségül vették közülük mindazokat, akik kiszemelte, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az úr, nem maradjon a lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test, legyen az életkor a 120 esztendő. Abban az időben, amikor az Isten bementek az emberek lányaihoz és azok gyermekeket szültek nekik, sőt, még azután is óriások éltek a Földön. Ők azok a vitézkedők, akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak. Amikor látta az úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkodott a Földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr, eltörlöm a Föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az átokat, a csújtomászokat és az égi madarakat, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Nagyon érdekes mindez, amit itt látunk, és egy nagyon érdekes fejezetet fogunk itt, itt olvasni. Sok kérdőjában benne, hogy mi lehet ez, majd igyekszünk minden, mindegyikre egy picikét kitérni. Van egy számítás, ami szerint eddigre a föld népessége, tehát amikor ide elérünk, a 6. fejezetben, elérte a 7 milliárd főt. Ez annyi mint amennyien ma élünk a Földön. Most nem akarok ebbe belemenni, lehet elfogadni, lehet nem. Ez csak egy érdekesség. Én azt gondolom, hogy, hogy ez elképzelhet, hogy ez hihető. Én Jézus mondja azt, hogy az utolsó, hogy önök lesznek az utolsó idők, mint, mint ugye Nóé idejében. Tehát, hogy van valami hasonlóság, hogy van valami hasonlóság, ezek között, a két időszak között, és át tudom képzelni, hogy igen, ez is egy hasonlóság. És ugye azt majd, hogy ahogy olvastuk, láttuk, hogy a Föld megtelt gonoszsággal. Látjuk, hogy az embernek minden, minden gondolata, minden szívének szándéka tálva van gonoszsággal. Nem nagyon szomorú kép lehetett ez, amit Isten eddigre látotta az emberről. És épp ezért Isten nem engedi, hogy az ember tovább éljen, és azt mondja, hogy 120 év legyen az ő, az ő életkora maximum. Ugye el tudod ezt képzelni, hogy mondjuk egy ember, azok az emberek, akik éltek Isten nélkül, képzeld el, hogy Ma is az ember, akik Isten nélkül élnek, milyen, milyen golosság tudja eluralni egy-egy embernek az életét. Nem is kell sokáig élni, akár fiatalon is, mert milyen gonoszak tudnak lenni emberek. Milyen mély, milyen elképesztő bűnökbe tudnak belemenni az emberek. Most képzeld ezt el, ha valaki 900 évig él, ugye, akkor nagyjából eddig él hogy milyen, milyen mértékig az ember bele tud menni a bűnbe. És olyan érdekes, hogy inkább szomorú, hogy az ember mindig talál valami valami újabbat, valami, valami még mélyebbet. Azt gondolnánk, hogy ennél mélyebbre nem tudunk menni. Az emberiség ennél mélyebbre nem tud menni. És aztán mind, még mindig találunk valami teljesen ilyen kifordult, emberietlen, ilyen állatias dolgokat, amit az ember képes megtenni, és képes oda lealacsonyodni. És Isten megállítja ezt. És képzeld el, hogy, hogy eddigre, hogy Isten ezt mondta, hogy én ezt megbántam, hogy embert teremtettem, majd ebbe belemegyünk, hogy ez mit jelenthet, hogy milyen borzasztó állapotok lehettek, itt a Földön. Érdekes tehát, lehet párhuzamot vonni az akkori és a mai kor között. Ahogy akkor megtelt a Föld igazából ma is azt látjuk, hogy napjaink is ugyanígy telnek sajnos a Föld megtelt Az ember ugye egyre szélsőségesebb és egyre gonoszabb lett. Ön érdekes, hogy minden igyekezet ellenére, hogy, hogy a törvényeket próbálják úgy alakítani, akár még Magyarországon is akár szigorítani, lehetnek bármilyen szigorítások, de sajnos azt kell látnunk, hogy, hogy ezek a szankciók igazából nem érnek el hatást. Hogy mégis emberek megteszik, hogy mégis akár már fiatalon a fiatal generációk Mégis megteszik, és olyan dolgokba belemennek, mivel akár kockáztatják azt is, hogy, hogy börtönt kapjanak, vagy elítéljék őket. Ugye azt gondolná az emberiség, és ma is talán ezt gondolja, hogy majd az emberiség a fejlődésével, ahogy civilizáltabbakká válunk, vagy akár a vallásos élet által a bűnnek valahogy így gátat szabunk. És hogy az emberi gonoszságnak uh, így megállt tudunk parancsolni. De milyen érdekes az, hogy, hogy mondjuk visszanézünk az régi időbe, a ember és látjuk, hogy az emberek milyenek voltak. Hogy volt a sötét középkor, és hogy milyen borzasztó dolgokat megtettek az emberek. De, és azt van, bízunk, hogy majd az idő elatt előharadtával majd, majd ugye ez más, másképp fog történni, hogy ezek megváltoznak. De mégsem ez történik, nem? Mégsem, mégsem mégsem lesz kevesebb a bűn, mégsem változik meg az ember, hanem sajnos azt látjuk, hogy mint egy spirálba van, és egyre lejjebb és lejjebb halad. Azt látjuk, hogy az emberiség ezt a bűn kérdését nem tudja megoldani. És a bűnnek a terjedését egyszerűen képtelen, képtelen valahogy visszaszorítani. Nagyon érdekes, hogy vagy ezen a héten, az elmúlt időszakban, egy picit is beszéltem talán, azt vasárnap erről, több helyről hallottam ezt a teóriát, korábbról is, hogy ugye milyen is ez a világ, és hogy ki, vagy mi ezért a felelős, ki ezért a felelős. És ugye vannak ilyen összeesküvés elméletek, különböző világrendszerek ellen, hogy ugye, kik irányítják a mi világunkat, és hogy, hogy miért is tart itt ez a világ, és hogy ki ezért a hibás, hogy ki ezért a felelős. Mi nagyon egyre népszerűbb eszténylag hogy úgy látom, hogy vannak nagyon gazdag befolyásos emberek valahol a világon, és természetesen ők sidók. És az a céljuk, hogy, hogy ezt a világot a maguk uralmalá hajtsák, és hogy igazából valak, mindenkit elbutítsanak, és valahogy egy ilyen homályoságba tartsanak, és ugye mindezt megteszik a pénzzel, a média segítségével, és minden más segítségével. És valahogy ugye ezekre az emberekre, vagy egy népcsoportra próbálják hárítani mindezért a felelősséget. Ők robbantották ki a válságot, ők robbantják ki a háborúkat, és mindenért igazából ugye ők a felelősek. És tudod, amilyen gonosz az ember, amilyen tényleg szélségbe tud menni az ember, akár még igaz is lehet ez a teória, bár én azt gondolom, hogy nem így van, de, de mind ezekért a helyzetekért, vagy mind azért, amit az ember tesz, azért igazából minden egyes embernek van egy személyes felelősséges döntése. Az, hogy hogyan élem az én életemet, hogyan éled te az életedet, az a te felelősséged, a te személyes döntésed. Hiszem, az, hogy én mondjuk hűséges vagyok a feleségemhez, az az én döntésem, az az én felelősségem. Az, hogy hogyan nevelem a gyermekeimet, milyen értékrendszer szerint, milyen alapelvek szerint, az a mi felelősségünk. Az, hogy mondjuk én szeretem -e az én fele barátomat, az az én felelősségem, az az én döntésem. Az, hogy nem lopok, hogy nem csalok, hogy mondjuk nem ütöm nagyon azt az idős embert, aki ma rám kiabál a kórház előtt, hogy miért parkolok oda, ahova esetleg nem kéne. Ma így volt. <gül> az az én felelősségem, és az az én döntésem. És minden egyes embernek, mindenkinek megvan ezért a személyes felelősségünk és döntésünk. És ugye nem háríthatjuk ezt másokra át, és nem okolhatunk ezért másokat. De azt mondják, hogy ha ez vagy ha ez megszűnne, és hogyha ez, ezt meg tudnák szüntetni az ember, akkor ez a világ sokkal jobb hely lenne. És hogy, hogy igazából ezt mindezért mindezért ugye ezeket az embereket terheli a felelősség. De milyen érdekes, ha belegondolsz abba, amit itt olvasunk ebben a hatodik fejezetben? Ugye mindez lehetséges, hogy igaz, de azt kell meglátnunk, hogy itt az írás azt mondja nekünk, hogy az ember gonosz, hogy az ő szívének a szándéka szüntelenül tele van gonoszsággal. Milyen érdekes az, ahogy Isten így beszél az emberről. A szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. Milyen érdekes ez, hogy Isten így beszél az emberről. Ami itt történt, ez nem fogható rá, nem magyarázható semmilyen körülménnyel, semmilyen politikai szándékkal, nem fogható a szomszédre, nem fogható senkire, egyedül az ember ilyen. Az embereknek a személyes döntése. Noi idejében még nem voltak országok, nem voltak nemzetek, nem volt külön nyelv, nem volt, nem volt egy irányító elit, nem volt egy zsidóság, akik ezt az egész akkori világot mondjuk vezették volna. Nem voltak zsidók, nem voltak cigányok, nem voltak amerikaiak, nem voltak oroszok, nem voltak kínaiak, nem voltak arabok, nem volt média, nem volt Facebook, nem volt, nem volt semmi ilyesmi. Nem volt semmi olyasmi, ami által az egész világ irányítható lett volna. Mégis az ember oda jutott, mint ahol van, most van az ember. Oda jutott, hogy Isten azt mondja, hogy megbántam, hogy embert teremtettem. És épp ezért hiszem azt, hogy az ember a felelős ezért. Hogy minden minden nélkül, minden ilyen hülyítés és mindenféle és elmélet nélkül és mindenféle valami vezetői elit nélkül ez a világ ez ide jut. Azért, mert az ember bűnös. Azért, mert az ember romlott. Azért, mert az ember szemei, felelős a saját döntéseiért, és az ember azt a döntést hozza meg akkor is, és ma is nagyon sokan, hogy Isten nélkül élnek. És ezért jut ide ez a világ. Ez nagyon érdekes, hogy azok a helyek, országok, faluk, városok, vagy akár csak korszakok az emberiség történelmében. Amikor egy ember, egy nemzet, egy család Istenhez fordul, ott mindig felemelkedés van. Ezt nagyon látni mondjuk Amerikában, és látszik az is az a mély zuhanás, ami ott történik, hogy elfordulnak Istentől, hogy ez zuhanás. De más nemzeteknél is meglátszik ez, hogy amikor ébredések történtek, amikor Istenhez közeledtek, akkor az a nemzet, az a nép, az felemelkedik. Milyen érdekes, ezt olyan sokszor beszélünk elről, nem itt Magyarországon is van ez a kis falu uszka, ahol rengeteg cigány él, és az egész falu szinte megtért. Megszűnt a bűnözés, a kocsma bezárt, és nem zárt be, csak nem lehet alkoholt kapni, csak kólát, meg hiddítőitalat. Nincs játékgép, nem mondjuk, hogy már nem is lehetne, de akkor még volt, de most már nem lehetne. De megszűntek az ilyen dolgok. Az emberek elkezdtek dolgozni, és egyszerűen megváltozott minden. Hm, milyen érdekes. Mert az emberek közeledtek Istenhez, és kialakult ott egy olyan kis sziget, egy olyan kis közösség, ami épült. Miért? Mert az emberek Isten mellett hoztak döntést. Nem értek a bűnnek, nem értek a testi dolgaiknak, hanem Istent keresték, és Istent választották. Tehát azt látjuk, hogy igazából mindig az embernek a gonoszsága, a saját döntése miatt jut ide. Ennek a következménye mindig meg lesz. Azt mondja a galatta levélben Pál azt írja a 6. rész 7. 8. versében, hogy ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg. Hogy a mai korban azt, talán azt gondolják, hogy majd mi Isten, így, nem tudom, becsaphatjuk, vagy velünk másképp lesz. De azt mondja, pár, hogy Isten nem csúfodat meg Ami akkor igaz, ez ma is igaz volt. Ma is igaz lesz. Mert amit, vet az ember, azt, mert amit vet az ember, azt aratja. Mert aki vet az ő testének, a testéből arat veszed el. Mert aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Ez mindig így volt. Noé idejében is, és a mi időnkben is. És mindig így is lesz, hogy amit vet az ember, azt le fogja aratni. És amikor egy ember, egy család, egy nemzet... A bűnnek vet, a testének vet, akkor azt fogja learatni, Akkor olyan gyümölcsei lesznek. Ha én a bűnnek vetek, ha én a testemnek élek, akkor én le fogom aratni, de le fogja a családom is. Ha én nem élek Istennek, hanem megyek a bűnbe, akkor olyan lesz a házasságom, olyan lesznek a gyermekeim is. És ennek meg lesz a következmény, ezt látjuk. Szépülnek a családok, elválnak emberek, és milyen következménye vannak ennek, igaz? Amikor valaki a bülege. És ez ugyanígy van, ma is, és mindig is így lesz. Ezt nem lehet megváltoztatni. Nem, ezt nem mondhatjuk rá, nem mondhatja senki, hogy ez rá nem vonatkozik. És ez nagyon szomorú, hogy emberek így gondolnak. Próbálják, ugye megint talán ez a gondat is benne van. Nem én vagyok a felelős. Nem én vagyok a hibás mindezért, hanem valaki más. De újra csak az én életemért, az én élem az életemet, azért én vagyok a felelős elsősorban. Lehetnek nagyon cudar körülmények, rossz politikai helyzetek, rossz döntések akár, vagy olyan hatalmak kerülhetnek vezető, vezető helyre, amit nekünk nehézséget okoznak. De az én személyes életemet, hogy hogy élem, hogy szeretem a feleségem, hogy szeretem a fele barátomat, az, az az én rajtam fogálni, és ez az, az én személyes döntésem lesz. És nem okolhatok ezért senkit és semmit. Menjünk sorba még, mert látunk itt még érdekes dolgokat. Ez, ezért akartam serről beszélni, mert úgy látom, hogy ez most már úgy, úgy ez terjed, vagy ez úgy benne van az emberekben. Benne vannak ezek a szélsőségek, ez a nacionalizmus, és, és ez nem jó, ez Isten ellen megy. Tehát látunk itt még egy-két olyan érdekes dolgot. Ugye látunk írva itt óriásokról, és látjuk azt is, hogy például Isten megbánt, hogy ember teremtette a Földre. Ugye miért? Mind a kettő egy kicsit ilyen fura nekünk. Ma már nem látunk óriásokat, vagy legalábbis nem ilyeneket, mint mondjuk akkor volt hogy góriát, hogy ilyen három méter magas. Kik lehettek ezek az emberek? Ugye menjünk sorba. Több felvetés van, hogy kik voltak ezek az óriások, vagy ezek az istenfiak. Hogy káin meg másoknak a leszármazottai, és abból. Én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel ezek, ezek a, az istenfiak, ezek az angyalok. A jobb könyvében az angyalokat így nevezik, ugye fiaknak. És azt látjuk, hogy hogy mivel az Isten előtt nem volt tetsző ez a dolog, ami itt történik, valószínűleg ezek az Istenfiak, ami bukott angyalok lehettek, démonok, akok, akik valahogy, vagy, vagy akár démoni megszállott emberek, ki tudja, de, de a Júdás levelében is látunk egy utalást arra, hogy, hogy lehettek, lehettek ilyen kapcsolatok akár emberek és angyalok között. Ez a Júdás 1, 6. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg magukat fejedelemségként, hanem elhagyták saját lakhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a napnak az ítéletére. Tehát, hogy lehetséges az, hogy voltak ilyen angyali, angyali, bukott angyalok és emberek közötti kapcsolatok, amiből születhettek óriások. Öh. És talán erre ez magyarázatot, az, az, is, az is magyarázatot ad, hogy különböző kultúrában, különböző népeknek a történelmében hogy látunk is, hogy óriásokat. Mindenki tanult görög mitológiában, ugye ott is látunk ilyen hiperszuper embereket, akik félig ember, félig istenek, és akkor hatalmas erővel rendelkeznek. Tehát különböző kultúrában látunk ilyen utalásokat. Tehát talán ez is lehet egy magyarázat erre, hogy igen, voltak tényleg valóban ilyesféle emberek. De nagyon érdekes, csak abba belegondolsz, hogy miért történhetett ez meg. Ugye a sátán célja az, hogy mit olvastunk ott a Mózes első könyvei, vagy ve, fejezeteiben, hogy, hogy az asszony magva ugye lesz majd a messiás, hogy a, a messies, ugye, megváltó. És mi történik itt? Azt látjuk, hogy, hogy a gonosznak ez a célja, hogy ezt az magvat elpusztítsa. Ugye, hogy milyen érdekes, azt látjuk, hogy itt, hogy itt nőkkel van kapcsolat. Én nem férfiak, tehát nem tudom, hogy az angyalok azok csak férfiak lehettek, de ezt nem tudom általában ugye úgy vannak említve, mint, mint férfiak a Bibliában. De ez, is, ez érdekes, hogy mindig ugye nőkkel van ez a kapcsolat. Mint hogyha ezt, ezt szeretné a gonosz tönkretenni hogy az, az hogy magva ne szülessenek, az sem ne jöhessen létre. Nagyon érdekes, hogy születik, egy, van egy ilyen kapcsolat, és az emberek hogy, hogy néznek rá. Az emberi hozzáállás ilyen. Hatalmasok, híres, neves emberek. Nemes emberek lettek, ugye azt olvassuk róluk. Hogy valahogy az emberekben akkor így alakult, hogy, hú, hát ők a, nem tudom, az akkori celebek. Szupermenekült. Szuper, szuper, szuper sztárok, igen. De az emberek így gondoltak rájuk. Tehát valahogy ez maradt meg. Hatalmasok, híres, nemes emberek. De Isten hozzáállása, meg az, és ezt elpusztítom. Nagyon érdekes e, hát, hogy az, hogy Isten hozzááll ehhez az egészhez. És érdekes az is, hogy mi mondjuk hozzáállunk ahhoz, hogy mi az, amikor az Isten fiak és az ember fiak e, egyesülnek. Hogy, hogyha ebben, például úgy próbáljuk ezt alkalmazni életünkre, hogy mi köze van a világossághoz, a sötétségnek. Hogy ezt nem szabadna, hogy ezt engedjük. Olvastam egy nagyon jó kis gondolatot erről egy, egy kommentárban, amit szeretnék nektek most felolvasni. Veszedelmes az, amikor az ember enged az igazságból azért, hogy egyesülés megtörténjen az emberfia és az istenfia között. Az ilyen egyesülés, mint az igazság rovására megy. Ez legyen a jászunk. Az igazság minden áron. Ha ezen az úton megtörténhet az egyesülés, annál jobb. De az igazság minden áron. Maradjon ez a jászunk. A kibúvó kereső jásszava ez. Egyesülés minden áron. Ha ezen az úton is megtartható az igazság, annál jobb, de minden áron elő kell mozdítani az Egyesülést. Az utóbbi alapelvet csak az igazság rovására lehet megvalósítani. A felülről jövő bölcsesség először tiszta, azután béke szerető. Az alulról jövő békesség először béke szerető, szeretne lenni, és ezért sohasem tiszta. Szerintem ez annyira érdekes, és annyira, annyira jó, és annyira a lényegre törő. Az ember olyan könnyedén, ugye, fel tudja, el tudja dobni az igazságot. Könnyen kompromisszumba tudunk menni. De azt mondja nekünk az írás, hogy maradjunk meg az igazságban, hogy ragaszkodjunk az igazsághoz. És ne engedjük abból, ne engedjük be az életünkben a sötétséget. Ne kössünk szövetséget vele. És ha ez az ára, ha ez az ára, hogy létrejön valami egység, létrejön bármi is az életünkben, hogy az igazságból engedni akarunk, akkor annak mindig bukás lesz a vége. És akkor ne történjen meg az egyesülés. Akkor ne történjen meg az, amit akarunk, amire vágyódunk, amire azt gondoljuk, hogy ez nekem kell. Ha ez az igazságba kerül, akkor ne tedd meg. Akkor nekős kompromisszumot ezzel. És egy nagyon érdekes dolgot ír itt le az író. Hogy, hogy nagyon bölcsnek tetszik ez a dolog, de ez az aluljövő bölcsesség, ugye először mindig ilyen békeszerető is, ez az Antikrisztus is. Ugye jön, majd békét hoz. Megpróbál békét hozni. De nem tiszta. És ez sokszor szerintem kísértés keresztényként. Hogy á, csak legyen békesség. Á, nem mondom meg, nem szólok, be befogom a számot, nem csinálom azt. Csak legyen békesség. De, de ez nem tiszta. De ez nem tiszta. Mert ez, ez ilyen alulról jövő bölcsesség. Ez nem Isten szerinti. A felülről jövő, az Isten szerinti bölcsesség az először mindig az igazsághoz ragaszkodik, mindig a tisztasághoz. És utána béke szerető. Ez a sorrend. És ragaszkodj az életedben az igazsághoz. Ne kös kompromisszumot. Mert ezt látjuk itt az igében is. Tehát, ez, amikor Isten erre néz, ez erre a kapcsolatra. És ezt alkalmazhatod te kapcsolatodra is, kapcsolataidra is az életedben. Milyen kapcsolataid vannak? Te az Isten gyermeke vagy. Nekős kompromisszumot az ember gyermekével. Nekős kompromisszumot a bűnnel. Isten azt nem fogja megadani. Isten megbánta azt olvasjuk, hogy ember teremtett. Ugye ez a második érdekes dolog itt, vagy amilyen furcsa lehet. Ez kicsit ilyen lehangoló, hogy Isten megbánta, hogy ember teremtett. Hogy, hogy, hát ha Isten akkor megbánta, akkor talán ma is megbánja. Akkor ma is megbánja talán, hogy elhívott engem. Ma is megbánja, hogy talán megbocsátott nekem, vagy hogy, hogy elfogadott engem hú, elkövettem valamit, buktam ezen a héten, Fú, talán Isten egész meg is bánta, és nem is fog akar, akar engem már elfogadni. Ugye ezt picit így előre tudjuk vinni, és egy kicsit ilyen fölnagyítjuk ezt az egészet, hogy akkor most ez hogy, hogy, hogy, mit jelenthet, hogy Isten megbánta? Főleg úgy, hogyha máshol meg azt olvassuk például a Mózes 4. könyvének, a 23. részének 19. versében, hogy nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek a fia, hogy bármit megbánna. De akkor most mi a helyzet? Itt azt mondja, hogy megbánta, a másik helyen meg azt mondja, hogy nem bán meg semmit. Azt gondolom, hogy teljes magyarázatot, vagy teljes ilyen megelégítő magyarázatot nem fogunk tudni erre adni. Az biztos, az egyértelmű az igében, hogy az az ember, aki meg akar menekülni, az az ember, aki, aki oda akarja adni az életét Istennek, és követni akarja őt, azt Isten megtartja, és elfogadja. Az egész írásban ezt látjuk, hiszen Lujéval is ezt fogjuk látni, és, és a kezetektől fogva ezt látjuk, hiszen Isten már az elején gondoskodott az embernek ugye, ruházatról, már profécia szól az asszony magváról, hogy lesz majd valaki, aki az embert meg fogja menteni. Azt kell, talán egy picit úgy kell gondolkoznunk nekünk itt erről a helyzetről, hogy itt az író nekünk Istenről ír egy emberi felfogás, emberi gondolkodás szerint, emberi nyelvezet szerint. És azt kell mondanunk, hogy egyszerűen nem lehet mindent lefordítani Isten dolgaival kapcsolatban az emberi gondolatokra, vagy az emberi értelem, vagy az emberi nyelv szintjére. Ahogy sok mindent nem tudunk megérteni, a teremtést, a szent háromságot, az utolsó idők dolgait, és még sorolhatnánk sok-sok olyan dolgot az igében, igeverseket, helyeket, hogy vajon Isten most ezen keresztül pontosan mit akart mondani, mi történhetett? Vannak homályos dolgok, részek. Nem tudunk teljesen kimerítő magyarázatot adni mindezekre, és talán erre sem mert nem érthetjük meg Istennek a gondolatait, mert az ő gondolatai, az ő útai magasabbak a mi De azt tudjuk az igéből, hogy Istennek vannak érzései. Istennek vannak, vagyis az ember tehát az úgy teremtette Istent, hogy hozzá hasonlóvá. Tudjuk, hogy Isten lát, hal, érez, tehát, hogy ahogy az embernek is vannak hasonló ö, tulajdonságai és ahogy az ember is ugye meg tud bánni dolgokat, azt látjuk, hogy valahogy Istennál is van valami ilyesmi. De azt gondolom, hogy hiszem, hogy inkább ez Istennél valamiféle szomorúság vagy fájdalom az embernek az állapotával kapcsolatban. Tehát nem úgy, nem úgy kell gondolnunk, ahogy mi érezzük a megbánást, vagy mi megbánunk valamit. Hú, hát hogy soha több éjje. Isten nem, valószínűleg Isten nem így lehetett ez a dolog. Hiszen más helyen meg azt látjuk, hogy Isten örökké való szeretettel szeret. Feltétel nélkül való szeretettel szeret. Azt látjuk, hogy Isten az ő teremtésétől nem fordul el. Hiszen azt látjuk, hogy itt is ad egy menekülő helyet, egy bárkát, ahova Noé bemenekült a családjával. De azt látjuk, hogy Istenet megszomorítja a bűn. Hogy Istenet megszomorítja az embernek az állapota. Azt látjuk az igéből más helyen is, hogy mi Istenet meg tudjuk szomorítani. Meg tudjuk szomorítani az ő szent lelkét. Tehát van, tehát Istennek vannak, Istennek vannak fájdalmai szomorúsága azzal kapcsolatban, ahogy az ember él. És talán azt akarja itt az író kifejezni ezzel. És ö, Noé történetében azt látjuk, hogy Isten eldöntötte, hogy többé nem harcol, vagy nem tusakodik az emberért, hanem elpusztítja azt az emberiséget. De mégis azt látjuk, hogy marad egy, egy pici remény, marad egy menekülési hely. Ugye Noé kegyelmet talált Istennél. És ezt mindig látjuk Istennél, hogy mindig az, aki igaz, aki akarja őt, az kimenekedik. Itt látjuk Noénál, aztán később is látjuk. Látjuk ezt mondjuk Szodoma és Komoránál, ahogy Ábrahám ugye alkudozik Istené, uram, ha van ott ötven igaz. Jó, ha van, nem pusztítom el a várost. Uram, nárok úgy, hogy szólok, bocsik! 40, és akkor megy tovább, igaz? És alkudozik. Jó. Ha találok annyit, akkor nem pusztítom el. És ott van lót. Ugye azt írja róla az ige, hogy az igaz lót kihív. Az ő, az ő ebben, a, ebben a, a városban. És Isten a hatalmas kegyelmétől fogva megfogja ezt az embert, és szinte kirángatja ebből a városból. És megmenekül. Ott van Jerikóban rá, Háb, igaz? Aki szintén elhiszi, hogy ha én, ha én hiszem, hogyha én segítek, hogyha én, ha én a bizalmat ebbe vetem, akkor megmenekülök. Hogy ő hitt, hogy ő elhitte, hogy ezt az országot Isten Izraelnek adja, és ezért megmenti a kémeket. És megmenekül. És mindazok az emberek, akik így bementek abba a házba, azok megmenekültek. Tehát, és az ő egész családja. És mindig ezt látjuk az igében, hogy Isten adott szabadulást. Azoknak az embereknek, akik közeledtek hozzá, akik egyszerű hittel jöttek, azok mindig megmenekültek. És itt is ez történik, Noé idejében. Hogy Isten adott kimenekedést, adott megmenekülést ezeknek az embereknek. Noé kegyelmet talált Istennél, azt olvassuk itt a 8. versben. Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noé nem, érdemelt, nem érdemelte ezt meg. Nem kiérdemelt, nem dolgozott ezért, hanem egyszerűen megtalált ezt a kegyelmet. És érdekes ez a megfogalmazás, nem? Hogy találta, megtalálta a kegyelmet. Oh, ez így van. Akkor elfogadom. Ez valóságos. Ez megszerezhető. Ezt én magamnak tudhatom, ezt a kegyelmet. És ugye elfogadta, megtalálta ezt. És tudod, ez annyira igaz, hogy a kegyelmet, a kegyelem az ott van. Csak meg kell ott találnunk, vagy, vagy el kell fogadnunk, hogy nem kell ezért megdolgoznunk. Nem kell valamit tennünk ezért, hanem ez ott van. Viszont el kell fogadnunk. Magunk kell tenni. Az életünk részévé kell tenni. Hogy Isten kegyelmesél hozzám. Milyen sokszor sok ember ugye, harcol vagy tusakszik ezzel, hogy megtalálja ezt a kegyelmet. Ott van Istennél, ismeri Istent, lehet, hogy te is így vagy. Ismered Istent, jársz vele, de valahol meg is találtad a kegyelmét. Vagy, vagy próbálod, hogy ezt kiérdemeld. De az ott van. Azért nem kell semmit tenni, azért szóval csak el kell vennünk. Nem tudunk azért megdolgozni. Istenből olyan szomorú, hogy sokszor csak az ítéletet látjuk meg, a haragot. Hogy azt látjuk, hogy Isten megbánta. Hogy az ember teremtette. Ja, hát azt is megbánta, hogy engem. Miért, miért ezt látod? De Isten ott van, hogy ő kegyelmet ad. Ott van nála a kegyelem, hogyha mi jövünk hosszá akkor ő adja ezt akkor az, az nekünk is adja. Az a miénk is lehet. Egyszerűen azt kell tennünk, hogy hitáltal elfogadjuk ezt. Hogy hisszük. És ennyi. Hisszük, hogy van Istennek kegyelme minden nap az életünkre. És hogy ehhez a kegyelemhez nap, nap járulhatunk, és meríthetünk belőle. Uram, jövök, szükségem van, tessék! Uram, ma is szükségem van, tessék! Holnap is jöhetek? Gyere! Szükségünk van rá, és ez megtalálható Ő benne. Ez egy olyan folyó, egy olyan zuhatag, ami soha nem fogja el, amiből, amiből, amiből Isten soha nem fogja azt mondani, hogy most már és építek egy gátat, és nem engedem. Ez nem csak így csordogál, mint egy kis forrás, hanem ez egy hatalmas zuhatag. Azt mondja az írás, hogy ahol megsokosodik a bűn, ott még inkább bővölködik a kegyelem, vagy jobban kiárad a kegyelem. Hogy ezt Isten adja, ez egy folyamatos, ez egy állandó dolog. Van, csak el kell fogadnunk. Fel kell ismernünk, hogy ezt, ezért nem tudunk dolgozni, megtenni, ezt csak hittel el kell fogadnunk. És ez egy nagyon fontos dolog. És bátorítanak, hogy járj ebben, hogy járj ebben a kegyelemben. Azt mondja az írás, hogy mi növekedjünk ebben a kegyelemben. És ez az életünk része. Hogy ebben mindig, mindig növekednünk kell. Menjünk tovább, és akkor nézzük meg a hátfelvő verseket a rész végéig, a kilencedik verstől. Noének ez a története. Noé igaz ember volt, fethetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé három fiút nemzet, Sémet, Hámot és Jáfetet. A Föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtehet a Föld erőszakossággal. És Isten látta, hogy mennyire megromlott a Föld, mert mindenki rossz útra tért a Földön. Ezt mondta Isten Noénak. Elhatároztam, hogy minden élőnek véget vetek mert erőszakossággal tehet meg miattuk a föld. Ezért elpusztítom őket a Földdel együtt. Csinálj bárkát góferfából, készíts rekeszeket a bárkába, és vond be kívülről belül szurokkal. Így készítsd el azt. A bárka hossza 300 könyök legyen, szélessége 50 könyök, és magassága 30 könyök. Ablakot is csinálj a bárkára, és egy könyökre hagyd azt felülről. A bárka ajtaját az oldalára helyez. Készíts alsó, közep, a köz, készíts alsó, középső és felső emeletet, mert én özönvizet fogok hozni a földre, hogy elpuszt, elpusztítsak az ég alatt minden élőlényt. Minden el fog pusztulni, ami a földön van. Veled azonban szövetségre lépek. Menj be a bárkába, fiaiddal, feleségeiddel és fiaid feleségeivel együtt. És vigyél be a bárkába minden élőlényből, mindenből kettő-kettőt, hogy életben maradjanak a veled együtt. Hímnek és nősténynek legyen, Hímek és nőstények legyenek azok. A madaraknak az állatoknak és a föld minden csúszómászoljanak különböző fajtajából. Mindegyikből kettő-kettő menjen be hozzá, hogy életben maradjon. Vigyél be magaddal mindenféle eledelt, ami csak meghető. Gyűjts be magadhoz, hogy legyen ennivalótok valótok, neked is, meg az állatoknak is. Noé, meg is... Tette mindent, meg is tett mindent úgy járt el, ahogyan Isten megparancsolta neki. Tehát látjuk, hogy Isten álmodja Noénak, hogy mit fog tenni ezzel a földdel. És ez nagyon furcsa lehetett, bárkát kell építenie Noénak. Nem csak egy kis csónak volt, ez, ez nagyon nagy volt. Ez majd 150 vagy akár lehetett 150 méter hosszú is. 23 méter széles körülbelül, és 14 méter magas. Ez körülbelül, mint a Titanic. A célja nem az volt, hogy hajózzanak vele, hanem, hanem az, hogy fennmaradjon a vízen. És hogy, hogy egy ilyen egy menedékhely legyen. Nagyon érdekes, hogy körülbelül 1858-ban sikerült ennél a bárkánál nagyobb hajót építeni az embernek. Különböző vélemények vannak arról, hogy hány állat kellett, vagy fért be. Én ebben nem megyek bele. Mindegy, annyi kellett, akkorát épített mennyi, amennyi hely kellett, és annyi állat fért be, amennyi kellett. 700 35 ezerig megy a vita. Nem tudom. Noé nagyon elképesztő feladatot kapott, igaz? Hiszen akkor még nem volt eső. Nem tudhatták, hogy mi lesz az. Äh... És Noé belemegy ebbe. Nem tudom, hogy mondtam, mert körülbelül 120 évig kellett építeni, hogy építette ezt a bárkát Noé. És Az nagyon sok, az nagyon hosszú idő. Igen, az, az, az nagyon hosszú. Tehát, ha azt mondják, jó, hát ugye tovább értek, akkor még az emberek minden, 12 év, jó? 12, most csak itt a mi, mi időszámításunkra egy picikét, 12 év mondjuk, 12 évig kéne neked építeni valamit, amire Isten azt mondja, hogy majd ezen keresztül ugye megmentelek. Ez egy elképesztő feladat. De milyen érdekes, Isten elhívja Norvétára, de nem látjuk sehol, sem előtte, sem közben, sem utána, hogy Noé, Noé bármikor is panaszkodott volna. Noé elhitte, elhitte ezt és végigment ezen. Nem panaszkodik a feladat ellen. Szó nélkül végig csinálja ezt az egészet. Mi milyenek vagyunk? Milyen volt ez a hetünk? Mennyit panaszkodtunk? Panaszkodtál? Én igen. Milyen jó lenne, milyen áldás lenne az. És ez azt gondolom egy nagyon nagy kincs, amikor így tudunk végigmenni az életünkön, dolgokon. Amikor nem panaszkodunk. Nem panaszkodunk azon, amit, amire Isten elhívott, amit Isten adott, amilyen helyzetben vagyunk. Igazából a nyavajgásunk, a panaszkodásunk nem ér semmit. Sőt, nem előre vissza a helyzetet, hanem még, még hátráltatni fogja ezt. Mi lett volna a Noé még hogy oh, olyan nehéz ez a fa, meg olyan szálkás, meg mit tudom én, meg már legem van már, és hogy ez nem lett volna építő, sem a családjának, sem másoknak. De Noé kitartott, és panaszkodás végig, végig csinálta ezt. És tudod, ez nagyon fontos, hogy... És hiszem, hogy Isten azt arra hív minket, hogy tegyük, amire ő elhívott. És ne nyavajogjunk, hanem tegyük. Ne panaszkodjuk, hanem tegyük. Ha Isten hívott el, akkor tegyük. És szerintem ez nagyon fontos, hogy viszont ha nyavajgunk, akkor Isten azt mondja, akkor ne csináld. Akkor ne tedd. Ugye ilyen kényszerből, vagy ilyen uh, unszolásból azt mondja, ő, ő, ő nem akarja, ten, nem, akkor, akkor nem akarja, hogy ezt mi tegyük. Uh, ha így akarsz szolgálni, ha neked ilyen a szolgálat, akkor ne tedd. Akkor, akkor hagyd abba. Ha ilyen a gondolkodásod róla, akkor Isten azt mondja, hogy figyelj, így nem kell. Akkor ne csinál. Ha megcsinálod, akkor csináld ezt örömmel. Csináld ezt palaszkodás nélkül. És tudod, azt gondolom, hogy hála Istennek, nekünk nem kell olyat megtennünk, mint, mint Noénak. Nekünk nem kell 120 évig bárkát építeni egy olyan helyzetben, amikor azt az emberek, hogy figyelj mi ez, hogy eső lesz meg özön, gyermel, ne soha nem volt. És, és nem kellett eltűrnünk azokat a kritikákat vagy azokat a amit azt gondolom, hogy biztos, hogy Noé-nak el kellett. Egy elképesztő jó példa, és szerintem ebből bátorodhatunk. Menjünk és csináljuk. A kettő Péter, kettőtben Péter az igazság hirdetőjének nevezi Noéét. Ez mellett, mindezek mellett Noé még az igazságot is hirdette, hogy ítélet lesz, és özönvíz lesz. És ez létezik, ez dolog. Képzeld el? Senki nem tért meg. Ezt lehet tudod képzelni? és senki nem tért meg. Noé a felesége, három fia és a három gyerek. És a három felesége. Három, menj, ennyi. Ők menekülnek meg. Senki más. Pedig Noé az igazság hirdetője volt. És látod, szerintem ez több bátorító. Noé, építsd a bárkát, mondd el, hogy mi lesz, ennyi. És semmi más. És ez a mi felelősségünk. Építsd a bárkát, építsük Isten országát, mondjuk el, és pont. Többé már nem a mi felelősségünk. Hogy kit ér meg is, ki nem. Azt már nem rajtunk áll. És tudod, ez olyan jó nem kell vitázni. Nem kell meggyőzni embereket. Elmondjuk, és pont. Élünk, végezzük hűségre az elhívásunkat, tesszük azt, és többi már nem rajtunk áll. Többi Isten munkája. Nem a mi, ez nem rajtunk áll. Nem, nem azt várja tőlünk is, hogy ilyen eredményesek legyünk. Mindig mondom, igaz? Mutka is voltam amikor megkérdezik, mekkora a győri gyűri Mindig az olyan 250-300 fő. Hú, oh, mit csináltál? Hát jó, királyok vagyunk. És. Mert azt gondolják az emberek, hogy eredmény kell, eredmény kell. És persze ez nagyon jó, mikor van, és ez hát ezt, várjuk mi is, hogy sokan, sokan, sokan, sokan megtérjenek. Sőt, mindenki. De... De ettől te ne... Ne depizd be, vagy ne, ne vonulj vissza, ne érnek meg hogy még nem tért meg, még nem történt ez meg, még nem indult el ez a szolgálat, még nem tudjuk ezt tenni, holnap legyünk a gyerek otthonba, de még nem tért meg az egész gyerek otthon. Nem baj, megyünk holnap, szolgálunk, elmondja a Májk az evangéliumot, hajni dicsőjtani fog, Gábor dobolni fog, meg bohózot csinál magunkból újból, és őrültködünk egyet. És táncolunk, és szeretjük őket. És ennyi. Megyünk, és megtesszük ezt az elhívást. És azt engedjük. Várjuk, hogy Isten munkálkodjon. Milyen eredménye lesz? Azt nem tudjuk. Mi nem, so, nem tudjuk az embereket megteríteni És tudod, újra csak, ugye nem nem jó, ha ütjük a fejüket, és minden áron meg akarjuk őket, az ütni a fejüket az ilyen jelképessén ha az igével, hogy, hogy ne, nem tudjuk őt, nem tudjuk őket mi meggyőzni. És nem tudjuk egyszerűen belenyomni az életükbe az evangéliumot, hogy meggyőzni minket magunkat az igaz, igazukról, igazunkról, hogy ez az igazság. Tudjuk, képtelenség ugye nem lehet, és nem is szabad abban azt kell tennünk, abban kell hűnek lennünk, amire elhívattunk. És legyél abban hű egyszerűen. Legyél abban hű. Csináld. Isten elhívott ide? Itt vagy. ebbe a ebből ebbe a szolgálban? Akkor csináld. Akkor csináljuk. És Isten ezt meg fogja áldani, hiszen hogyha mi ezen nem feszülünk be, nem aggódjuk szét magunkat, nem károztatjuk szét magunkat, nem verjük szét magunkat, hogy miért nem, miért nem, nem teszünk egymásra, másokra terhet, hogy ha úgy hónap úgy keprédikálna, minimum 15 gyerek megtérjen. És hajna dicsőítés alatt, legalább tíz. És úgy beszéljetek velük, hogy aztán ott annál nevelők milyen mindenki. Mi lenne, hogyha így mennénk, hogy pijaj, ez az el, írni fogom hány gyerek fel a kezét, tudod. És én nem ez az elvál mi milyen kényszer alatt lennénk, nem? Menjünk be, csináljuk, szeressük őket. És ugyanígy ott van egy lehetőség, ott van egy szolgált lehetőség. Éljünk vele, menjünk, és csináljuk ezt hűséggel. Imádkozunk, ami rajtunk áll megteszünk. Imádkozunk, szeretjük őket, tanítjuk őket, szolgálunk feléjük. Ők. Hűek vagyunk abban, ahhoz az egyhez, ahhoz a négy, négyhez, öthöz, menni akármennyihez lehet ahogy Noé is tette, hűséggel. És Isten ebben állotta meg. És látjuk az igében, hogy vannak emberek, akik elképesztett a gyümölcsöket teremtek. És voltak, akik meg nem. De ugye az igazi gyümölcs az nem itt lesz, hanem az a mennybe. És lehet, hogy annak az embernek, akinek az életében itt, rengeteg gyümölcs lesz, a mennyben pedig sokkal kevesebb. Mert lehet, hogy mégsem volt annyira hű. Csak azt látjuk, hogy oly, mekkora volt. De, és Isten szóval mindig, mindig elrámlék ezt a tenget. Legyél hű, peti. Ahhoz az egyhez, ahhoz a néhányhoz. Ő jön, Ő van itt, csináld, csináld, csináld. Ez annyira fontos. És ne add föl, is, ne legyél amikor, amikor kevés van. Amikor kicsi van, legyél hozzájuk. Olyan hű, amennyire csak lehet. Ad nekik a lehető legjobb kaját. A lehető legtöbb szeretetet. A lehető legtöbbet Istenből Ad nekik azt. És Isten azt meg fogja áldani. És akkor több le fog bizatni. Ez hiszem, hogy ez annyira igaz, és annyira törvényszerű. Noé egy hatalmas példában nekünk. És Legyünk mi is a mai korban ilyen noiék. Legyél te egy ilyen noé, És Isten meg fogja ezt áldani. Fejezzük be egy imádsággal. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a részt itt az igében, és köszönjük neked ezt a könyvet, hogy olyan történetek vannak nekünk ide lejegyezve, ami, ami nagyon nagy példa számunkra, amiből nagyon sokat tanulhatunk. És, Uram, én magam annyira szeretnék ilyen Noé lenni, aki aki hűséges, aki, aki nem panaszkodik, aki, aki ilyen harcokban, nehézségekben is hirdeti, hirdeti az igazságot, aki az igazságnak a hirdetője, is, és nem alkozik meg, nem köt kompromisszumot. Úr Jézus, segíts nekünk ebben. És szükségünk van rá, szükségünk van sok-sok kegyelemre. Sok-sok írva. Sok és köszönöm, hogy van is. Van nekem. És köszönöm, hogy nagyon szeretsz minket. Kérlek, hogy áld meg az esténket, áld meg a közösségünket, és imádkozunk a holnapi napért, ahogy megyünk a gyerekotthonba. Áld meg azt, Uram, áld meg a mi kitartásunkat, ebben a hűségünket. Kérlek, hogy adj ilyen nagyon különleges időt oda, és hogy, hogy a jelenléted ott legyen, Uram. Hogy rajtunk keresztül, Úr Jézus, Te ott, ott, ott legyél. Hogy hadd tapasztalják meg ezek a gyerekek a Te szeretetedet a te, te hűségedet, a Te jó indulatodat, hogy ne minket, meg nem minket lássanak, Uram. Ne, ne rólunk szóljon ez, hanem Jézus, Te rólad. Áld meg ezt az időt majd ott a gyerekodhobban, és áld meg az egész hétvégénket, adj feltöltődést, egy pihenést, áld meg a vasárnapi Isten tiszteletünket, és légy itt közöttünk, Úr Jézus. Köszönjük Neked, Jézus nevében imádkoztunk. Amen.